Här har vi Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. En fortsättning på Folkminnen som sändes var varje vecka i Sveriges Radio under många år. Men nu är det inte radion som stöder oss utan nu är det Gustav Adolfs Akademi för svensk folkkultur. Och vi pratade ju om Akademin för en tid sedan och vi lovade då återkomma med ett ämne som vi inte blev klara med. Nämligen en artikel i tidskriften RIG. Ja, tidskriften RIG är en tidskrift för kulturhistoria och i nummer fyra förra året, 2015, så har Rebecka Lennartsson skrivit en artikel Korvar och koddor och lort och underrubriken är Dikter om kvinnohat i 1700-talets Stockholm. Och det här är ett ganska obehagligt tidsdokument för det är en påminnelse om att de hatmejl som unga flickor kan få i vår tid, det, det har, finns föregångare till det. Och eh, det som vi tyckte var intressant här, det är alltså att eh, den som hade samlat de här dikterna, det var ett välkänt namn för Kristina och mig. Statsmajoren i Stockholm, Samuel Christian Wallen. Ibland eh, möter man också uttalet Wallén- han var vän till Bellman och eh, en sällskapsmänniska av stora mått- och samlade en mängd dikter och vistexter. Och, eh, eh, Rebecka Lennartsson säger så här att eh, hans stora samling- <coughs> den kan ses som en 1700-talets motsvarig till Facebook eller Youtube. Det är väldigt mycket personer i den tiden Stockholm som figurerar där. Och, och det är ju särskilt Bellmans forskning som har tyckt att han var intressant- genom att en del av Bellmans dikter finns i en samling. Men det som Rebecca Lennarsson tar upp- det är de groteska pornografiska dikter om prostituerade hordikter som ingår där- och de uttrycker ett skoningslöst förakt mot de prostituerade kvinnorna i Stockholm. Och de var många på Bellmans tid. Och det här som du Bengt nämnde att vi är välbekanta med vallen, det stämmer ju verkligen. Mm. För att när jag var på jakt efter skolviser som jag ska återkomma till lite senare här. Då hittade jag vallens vissamling på Riksarkivet. Och det är en väldigt, väldigt stor samling. Och precis som vi hörde här så innehåller den visor av alla möjliga slag. Delvis är det avskriftspoesi, att det är avskrifter. Men det är även plockat från muntlig tradition. Och när jag gick igenom den där samlingen, då hittade jag också det som... Väl, vi skulle vilja kalla för skabrösa visor eller obscena visor eller sen valde du och jag Bengt att kalla det för fula visor som det fanns ganska gott om. Och det som var så otroligt spännande det var ju att jag som visforskare som kände till samtidstraditionen ganska väl kunde alltså hitta texter i vallens vissamling som fortfarande fanns i obruten tradition fast de hade inte varit nedskrivna överhuvudtaget under 1800-talet antagligen därför att texterna var som de var. Och ett sånt exempel det var ju den där visan som Hasse Alfredsson sedan sjöng Nämligen, Gammal man gör så gott han kan. Ja, ja du kanske ska sjunga den till och med. <laughs> Nej, tack. <laughs> men texten Gammal man gör så gott han kan. Dansar fan så illa. Hela kroppen rister han. Men ändan den står stilla. Den sjung Hasse i en av revyerna. Ur egen tradition, förmodar jag. Mm. Den finns hos vallen. Men den gamle mannen, han dansar inte. Och vad han gör, det avstår jag från att säga. mm. mm. Ja, så alltså, det hela började ju med att eh, Bengt Anderberg, författaren, skrev ett brev till mig. Han hade en fråga som gällde en väldigt blasfemisk, hedisk visa om Jungfru Maria. Och eh, det var inte mycket jag kunde säga till honom om det. Men eh, sen fortsatte vår korrespondens och eh, han skrev att det borde komma en samling visor- av, som, som lite korrigerar den här censurerade bilden av folkvisor som fanns. De äldre vissamlingarna eller böcker med folkvisor. Det var ju bara liksom romantiska, vackra, sorgsna visor. Och de här mera levnadsglada, erotiska visorna hade ju censurerats bort. De fanns inte i äldre samlingar av folkvisor. Och det fanns ju... Gula visboken, och då tyckte vi alltså att fula visboken kunde vara ett bra namn på den här boken som vi gav ut. Den kom ut för så många år sedan som 1977. Och eh, egentligen så är det ju väldigt intressant med de här visorna. Vilka var det som sjöng dem? Jo, det var väldigt ofta i enkönade eh, sammanhang. Alltså till exempel eh, drängar kunde sjunga dem och inom... Eh, Inom det militära så förekom det väldigt mycket också. Men eh, även tror jag i enkönade kvinnliga sammanhang. För det finns en hel del sådana här visor som har ett kvinnoperspektiv. En som eh, brukar börja med att eh, bonden säger att det står en knäckt upp på vår gård. Och, då säger eh, hustrun att eh, stäng upp dörren och benstiga in. Kan hända är det vännen min. Och sen eh, är det liksom... Hustrun som hela tiden eh, trycker till, trycker ner gubben och det slutar så här att gubben säger så här. Jag tror att satan rider dig, sa det bonden. Jag rider han mig så bor han i dig för att du så lite gängar mig, svarade bondens hustru. Hon var inte nöjd med mannens liksom, aktiviteter i den äkta sängen helt enkelt. Typiskt kvinnoperspektiv. De här fula visarna, de hör verkligen till visans bakgård måste man säga och det kan man ju nästan säga också att mitt specialområde snaps- och skålviser också gör. Ja, men snapsvisen är ju så spännande för att det är ju en levande tradition ja. som förnyas hela tiden. Och, precis, och det var faktiskt också anledningen till att jag bestämde för att det var det jag skulle fördjupa mig i när det begav mm. sig. Därför att eh, visforskarna på den tiden, de ägnade all sin energi åt de medeltida balladerna som ju var en genre som var i princip utdöd. Ja, den var, man kan säga att den levde ju kvar längst i svensk svenskbygden i Finland, men i Sverige var och då hittade jag plötsligt att det var tillåtet att fördjupa sig i någonting som jag hade hört ända sedan jag var liten hemma. Mm. Och från början skulle jag skriva om dryckesvisor hade jag tänkt mig. Men jag satt igång med ett fullständigt ofantligt materialinsamlande. Och det visade sig då att de här visgrupperingarna delade upp sig i två stora kategorier som var mer spännande att syssla med. Och det var nämligen de visor som man sjunger direkt när man ska skåla. Och det jag fann, det var nämligen dels en gammal visa, en gammal skålvisa som har en egen text och en egen melodi och som man ofta sjöng samtidigt som dryckeskärlet gick runt bordet. Och så hittade jag en yngre visa som är skriven på en känd melodi och där du gör en ny text till och som ofta är kort och snärtig och slutar med någon liten knorp och slutet två helt olika traditionsskikt om man så vill. Och för de lyssnare som tycker det här är intressant kanske vi ska tala om att du har skrivit två böcker om snapsvisor och Helangård finns mer titeln på båda. Ja, den ena heter Helangård och den andra heter Från helan till lilla manasse och den senare den är då en beskrivning av så att säga hela det här traditionsförloppet och framförallt om den yngre snapsvisa men även om den äldre. Mm. Och... Det... Det var ju Strimberg som på åtminstone på två ställen eh, säger att helan går, det är egentligen vår svenska nationalsång. Ja. Och eh, när, när jag eh, har läst dina böcker så har jag tyckt att det var väldigt intressant det där att helan går, texten är ju antagligen hundra år yngre än melodin. Ja och det som är lite besvärligt för mig som nyss pratade om det här med grupperingarna av skålviser. Det är nämligen det att går passar liksom inte riktigt in någonstans i det här va. Men eh, hela är ju fullständigt speciell som visar därför att det är den visa som är den är mest kända folkvisan som vi har. Mm. Den visa som alla kan, men den finns inte belagd i de traditionssamlande arkiven. Första gången man hittar någon uppgift om den det är alltså på 1840-talet Och Frans Bärval citerar ett litet stycke ur melodin i en operett som heter Moderhanderskan 1845 tror jag det var. Kommer inte riktigt ihåg. Och då sägs det att musikerna under repetitionerna skulle ha blivit så irriterade så att de lämnade lokalen när de hörde den här melodin. Och det visar ju att den måste ha varit ganska känd då. Ja, det måste ha varit väldigt känd. Va? Mm. Och eh, senare, det var faktiskt då en govente, både mig och Bengt, professor Mats Renberg. Han satte mig på spåren när det gällde melodin. För att han funderar lite grann på den där melodin om det inte är så att den egentligen kan hänga ihop med trumpetsignaler. Och alla som kan vet ju liksom dam, dam, da, di, ram, pa, pa, pa, pa, pa, kan mycket väl vara en smattrande trumpetsignal. Och långt tillbaka när det begav sig då introducerade man ofta maträtterna och dryckerna med en melodi, framförd ofta på trumpet och med slagverk till. Och man skulle kanske kunna tänka sig att texten helangår går egentligen i ett härme, Alltså att man har, man vet när man hörde den melodin, då var det dags att servera drycken. Och man visste att nu var det dags för helangår. går, det vill säga den dryckeskäl som skulle gå runt bordet. Mycket järva gissningar. Alltså jag tror att den här teorin stämmer. För att det finns ju en, en dikt på dialekt som du har återgett i. Åtminstone den ena av de här båda böckerna och eh, där heter det just att en trumpetare reser sig upp på ett bröllop och så blåser den en signal och sen så skålar alla med varandra. Så att, det är ju möjligt så alltså att vi har en, en skålvisare som har överlevt i väldigt, väldigt många hundra år. Ja, I, I, I, ja det är spännande. <laughs> men, men alltså det är också väldigt spännande det här att... Eh, –att det hela tiden kommer nya snappsvisor. Och jag tror alla vi som, som har minnen av snappsvisor. –vi har också lärt oss de här från olika håll. Jag hade till exempel en, en svåger som växte upp i Mariestad. Och han sjöng– –Hej alla bonda pojkar ifrån slätten mellan vänen och vättern. Och det här är någonting som jag inte som Stockholmer inte kunde sjunga– men jag tillägnade mig denna snapsvisa och har sjungit den många gånger sedan dess. Och det kunde du göra utan problem, därför kunde ju melodin redan. Precis. Ja, och det är ju det som är poängen med den yngre snapsvisan. Och då är jag ju så lättsinnig så att ung för mig, då har det sina rötter någon gång i mitten på 1800-talet. För då någonstans i studentmiljö och borgerliga kretsar där... Föds, som man använder det uttrycket, den här visan som är skriven på en känd melodi. Där förutsättningen för traderingen eller för den muntliga överföringen är att melodin är känd. Mm. Och eh, det är det här har varit väldigt roligt att följa därför man kan se hur eh, det här är en genre som växer samtidigt som det är svårigheter att få tag på brännvin, det vill säga under motbokstiden så finns det gott om visar av det här slaget. Finns det här i andra länder än Sverige? Ja, no, i svenska Finland. Men annars så är nog själva det här fenomenet det är alltså något som är unikt för Sverige och svenska, svenskspråkiga delarna av Finland. Och det här, vi får väl se alltså vad som händer för att Eh är ju så förknippade också med naturligtvis brännvinet, dryckesvanorna förändras, nu dricker vi mindre brännvin, vi dricker mer vin. Och kvar blir då egentligen tiderna på året när vi dricker brännvin? Och när gör vi det? Jo, det gör vi då när det är rätter på bordet som kräver den typiska kryddan som brännvinet ger det ska vara salt och det ska vara ja, tänk bara på mm. hur julbordet ser ut, mm. feta skinker kan man behöva, lite brännvin påsken, surströmming kräftor, det tillfällen, men annars så dricker vi ju inte brännvin på samma sätt som man en gång i tiden gör, och så länge som du i alla fall har det där, då finns det ju en förutsättning också för visorna att de ska finnas kvar, snapsvisorna mm. Men eh, annars så är det nog faktiskt så här- att eh, de som bestämmer om visorna ska finnas eller inte- det är du och jag och alla andra. Därför så länge som en visa till sin text inte är bra- då, då det försvinner. Mm. Den tar slut va? Det är ja. ingenting som man vill ha. Utan det måste innehålla något moment- som gör att du tycker att det är roligt. Och så sen måste det också helst vara- Eh, helst också så ska det vara så att du ska kunna eh, att du ska kunna alltså komma ihåg texten ganska fort utan att behöva läsa den mm. och, eh, vi har ett fenomen nu och det är nämligen 15 oktober då är det dags för snabbsvis SM och då tävlar man i Snabbsvis. och jag är lite kluven till det här tävlandet därför att det blir ju det att de här texterna som vinner vi också otroligt bra men väldigt ekvilibristiska mm. men de är väldigt svåra att komma ihåg ja. oh. Vi tar gärna emot e-post och eh, vår adress det är lyssna-folkminnespodden.se eh, Tyvärr kan vi inte ta emot vanliga brev eftersom vi inte håller oss med brevlåda men Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Adolfsakademin i Uppsala, en akademi för svensk folkkultur.